Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Tiana es beneficiarà d'un ajut de la Diputació de Barcelona per arrenjar el carrer Mates. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. La Diputació de Barcelona atorgarà l'Ajuntament de Tiana un ajut de 200.000 euros per les obres d'arranjament i urbanització del carrer Mates. Els treballs tenen un pressupost de mig milió d'euros. Aquest dilluns es posa en març el dispositiu de vigilància i prevenció d'incendis del Parc de la Serralada de Marina. Encara que està previst que la campanya comenci el pròxim 15 de juny a Catalunya, el Consorci del Parc posa en marxa cada any el dispositiu de vigilància amb anterioritat, ja que es tracta d'una zona amunt al risc d'incendi forestal. Aquest dilluns comença el període de presentació de sol·licituds per la concessió d'ajuts individuals de menjador escolar del proper curs. El Consell Comarcal del Maresme n'ofereix un i l'Ajuntament de Tiana un altre. I acabem amb esports perquè la futura reestructuració del primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana de cara la pròxima temporada comença a prendre forma. Després que el tècnic de l'equip tianenc, Joan Casado, anuncieix la setmana passada en declaracions a Ràdio Tiana la necessitat de dur a terme una renovació, alguns dels canvis ja han quedat definits.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 La Diputació de Barcelona aturcarà a l'Ajuntament de Tiana un ajut de 200.000 euros per les obres d'arranjament i urbanització del carrer Mates. Els treballs tenen un pressupost de mig milió d'euros. Aquest ajut s'emmarca en les actuacions de suport a inversions locals que la Diputació porta a terme en el marc del Pla de Concertació 2008-2011. El pla es desenvolupa en un àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments i un altre als serveis i les activitats municipals. S'adreça al total de 311 municipis que formen part de la Diputació de Barcelona. La coordinadora de concertació i assistència local d'aquest ens, Laia Claverol, ha destacat l'impacte final que suposen els ajuts de suport que cedeix la Diputació. En quatre anys nosaltres posem inversió al territori per valor de 200 milions d'euros, però que fa una inversió generada... De al, al voltant de 800-900 milions d'euros, és a dir, que estem finançant inversió que després amb, amb finançament municipal o, o d'altres operadors genera un impacte territorial molt fort. El Pla de concertació és quadrianal crea un espai de treball compartit entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província pel foment de polítiques públiques locals de qualitat i l'impuls de treball en xarxa per garantir la prestació integral de serveis. I és que molts els projectes que es financen amb aquest pla acaben després en xarxes provincials de gestió gestió d'equipaments, com és el cas de les biblioteques. En aquest sentit, Claverol considera que el context de crisi econòmica fa prendre més rellevància aquest sistema. En un moment com aquest en què tenim tots pocs recursos, pues intentar fer economies d'escala i fer un aprofitament al màxim dels recursos que transferim a cada ajuntament, generant sinergies entre ells o equipaments en xarxa, pensem que és una bona manera de fer un rendiment dels pocs recursos públics que tenim tots. En el marc del Pla de Concertació de Tiana s'han finançat, entre d'altres, el Pla de Parcs i Jardins i el projecte executiu del futur Museu Lola Anglada. Els últims ajuts aprovats per la Diputació de Barcelona són un total de 5, destinats a projectes d'urbanització i millora de la seguretat viària i la mobilitat, per un import total de més de 2 milions d'euros. A banda del nostre municipis, els beneficiaris són Canovelles, Santa Coloma de Gramenet, Sant Pere de Torelló i Montgat. En el cas del nostre municipi veí, el suport aprovat és de 102.200 euros per un projecte de millora de la accessibilitat i la mobilitat en el barri de les costes, que inclou la renovació del paviment i voreres, soterrament de línies i la renovació de la xarxa de clava clavegram i de l'enllumenat públic. Aquest dilluns es posa en marxa el dispositiu de vigilància i prevenció d'incendis del Parc de la Serralata de Marina. Encara que està previst que la campanya comenci el pròxim 15 de juny a Catalunya, el Consorci del Parc inicia cada any el dispositiu de vigilància amb anterioritat, ja que es tracta d'una zona amb un alt risc d'incendi forestal. La directora del Consorci del Parc de la Serralata de Marina, Cinta Pérez, ha explicat quines són les línies claus del dispositiu. L'objectiu fonamental és el fet de tenir uns mitjans que el que fan és visualitzar i controlar tot el, el territori de, del parc de manera contínua i durant moltes hores del dia, que es pugui detectar de manera precoç qualsevol indici de conat o columna de fum. D'altra banda, tenim desplaçats uns mitjans que es veixen una funció dissuasòria, una banda de si hi ha algun, una persona que està fent alguna activitat que no és la que ha de ser, doncs sol informes eh, de què allò no es pot fer, i d'altra banda també porten uns mitjans com per fer una primavera, per intervenció cas de que hagués un conat inincendi. D'una banda es desplegarà un contingent de vigilants a les quatre torres de guaita del parc és d'on es visualitza el conjunt del territori sense que quedin zones d'ombra. D'altra banda hi hauran dues patrulles mòbils equipades amb mitjans hídrics suficients per fer una primera intervenció. Aquest any, com a novetat s'ha incorporat una tercera patrulla que coordina tot el dispositiu de vigilància. En aquest sentit també es disposa d'un sistema de control ràdio-telefònic al centre de gestió del parc i que està coordinat amb amb el cos de bombers i dispositius de vigilància d'altres parts de la Diputació de Barcelona. Encara que el parc de la Serralada de Marina ja és una zona del risc d'incendi forestal, en de campanya de prevenció d'incendis es presenta amb un risc superior, després de les nevades del mes de març, que han deixat els boscos amb una gran quantitat de llenya acumulada. El Brit Esperança es deixa notar amb l'abundant pluja que ha caigut en els últims dies. La directora del Consorci del parc de la Serralada de Marina ha explicat que tenint en compte l'estat dels boscos no es cartes seguir treballant més enllà del 15 de juny, quan comença la campanya del risc d'incendis forestals. S'han fet avenços, eh, tot i que encara no, no han pogut treballar tot el que haguéssim volgut, perquè encara ara, fins al 15 de juny, es continuarà treballant eh, i fins i tot és possible que amb permisos especials es continuïn més endavant. Sabeu que Um, aquestes són les dates per fer treballs forestals, però sempre amb permisos especials i amb unes condicions de seguretat tenint al costat una cuba d'aigua per exemple, es poden continuar fent aquests treballs. De moment, el plantejament és fins al 15 de juny. Quan arribem al 15 de juny en funció de la situació ja veurem. Segons la directora del Consorci, l'any passat ni el nombre d'incendis ni les seves dimensions van ser significatius. Així mateix ha afegit que en el 70% dels casos d'incendi, el dispositiu de vigilància del parc arriba abans que els bombers i en moltes ocasions només amb els equipos equips de primera intervenció s'evita la propagació del foc. Radio Tiana, les notícies del mitjodi. Aquest dilluns comença el període de presentació de sol·licituds per la concessió d'ajuts individuals de menjador escolar del proper curs. El Consell Comarcal del Maresme ofereix un i l'Ajuntament de Tiana un altre. En el cas dels ajuts del consistori tianenc, els beneficiaris són les famílies empadronades al municipi amb fills que estiguin cursant educació infantil de segon cicle o primària i que es troben en una situació social o econòmica desfavorable. En aquest sentit, les famílies han de tenir una renda disponible per membre igual o inferior a 4.400. 145 euros l'any. La quantitat de diners que s'atorgarà variarà en funció de la situació personal de les famílies que la sol·licitin. Maria Antònia Fort és la regidora de Promoció Social i Educació de Tiana. Situacions de crisi, donar a les famílies pues, que puguin seguir treballant i tenint els, els nens i nenes eh, quedant-se a dinar a l'escola. No? Pues intentem que totes les famílies que tinguin necessitat de que els seus fills i filles es quedin a dinar a l'escola s'hi pues, puguin quedar. D'altra banda, les beques del Consell Comarcal poden ser sol·licitades per tots els alumnes dels centres escolars del Maresme. Podran beneficiar-se de les beques els alumnes empadronats en algun municipi de la comarca que estiguin escolaritzats en centres d'educació infantil, primària o secundària obligatòria. En aquest cas, la renda familiar disponible per membre ha de ser igual o inferior a 3.610 euros amb 63 cèntims l'any. Els requisits per sol·licitar aquests ajuts també passen per trobar-se en una situació social desfavorable acreditada per òrgans competents i tenir dificultats geogràfiques per accedir al centre escolar. L'import màxim de l'ajut serà de 548 euros amb 70 cèntims per alumne i curs en el segon cicle d'educació infantil i primària i de 328 euros amb 60 cèntims per alumne i curs en l'educació secundària obligatòria. Les beques no són complementàries, és a dir, en cas que una família se li atorquin els dos ajuts, l'Ajuntament de Tiana només atorgarà la diferència si és que n'hi ha respecte a la quantitat rebuda del Consell Comarcal del Maresma. En el curs 2009-2010 l'Ajuntament de Tiana va aprovar un total de 62 beques de les 69 que se'n van sol·licitar. A Tiana només cal recollir els impresos de petició a l'Ajuntament o a serveis socials situats a l'avinguda Isaac Albenis número 15 o descarregar-se del web tiana.cat. Un cop omplerts s'han de lliurar l'Ajuntament entre les 9 del matí i les 2 del migdia entre setmana o dissabtes de 9 del matí a 1 del migdia. El període de presentació finalitza el 4 de juny. Comprar els comerços de proximitat i mercat genera fins a un 69% menys de residus que fer-ho en un supermercat o en una gran superfície. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi elaborat per l'Agència Catalana de Consum i la Fundació per la Prevenció dels Residus i el Consum Responsable. El coordinador d'estudis d'aquesta entitat, Víctor Mitjans, ha explicat que el comportament del consumidor en aquesta direcció està condicionat per l'oferta de cada establiment. En el comerç local el consumidor que, sigui, eh, que vulgui tenir un comportament més respectuós amb el medi ambient i prevenir la, la producció de residus té més eh, oferta el que ens trobem és que moltes vegades els doncs, supermercats simplement, eh, si volem, per exemple en el cas del producte fresc si volem comprar-ne, eh, ens trobem que ja ve preenvasat aleshores no tenim l'opció aquesta de, de fer la compra a granel sense utilitzar doncs, bolsos de plàstic o safates de per expand o altres elements són doncs, que que són molt més freqüents en supermercats que en, en comerç local. Segons l'estudi, els supermercats tendeixen cada vegada més a preenvasar el producte fresc, mentre que les petites botigues i mercats hi ha més possibilitats de comprar productes frescos a granel. La possibilitat de comprar-lo d'aquesta manera permetria reduir al voltant d'un 10% la producció de residus d'envasos, sobretot de safates rígides i de bosses de plàstic. En aquest sentit, Tiana va crear el novembre del 2008 la xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient de la vila, una xarxa d'establiments comercials i de serveis tianencs amb l'objectiu de promoure hàbit de consum més respectuosos amb el medi ambient. L'espai ecològic de Tiana és un dels comerços que s'hi va adherir. Segons explica la propietària del comerç, seva Gel, va gustar per la venda granel, però els productes que es venien d'aquesta manera no tenien sortida i va haver de fer marxa enrere. Més èxit, però, ha tingut la seva aposta per eliminar les bosses de plàstic. Jo tinc boses de paper per agafar les coses petites, unes bossetes així petites com per a famaduxes i mongetes, la fruita i la verdura, i després tinc unes bosses que les deixo, unes bosses de roba que són de l'Espai ecològic, jo les deixo i el client es compromet a tornar-me, i està funcionant molt bé, perquè són unes bosses que van i venen. Segons el tipus d'envas es generen més o menys CO2 i els materials més contaminants són l'alumini, les safetes rígides, els brics i la ser. Per contra, el cartró, el vidre i el cartró ondulat en generen menys. El comerç de proximitat contribueix molt menys que els supermercats a les emissions de CO2 derivades dels envasos. Aquestes poden variar entre 10 kg anuals en el comerç local i 50 en el cas d'alguns supermercats. A més, l'estudi també recull que la gran majoria de productes preenvasats presenten embolcalls i necessaris, com el doble embalatge del cerebron els antifrics i les bosses i les safates en el cas d'articles que es poden comprar a Granel. D'altra banda, l'estudi de la Fundació per la Prevenció de Residus també apunta que fer servir envasos de begudes reutilitzables permetria reduir un 40% la producció de residus. La informació local a Radio Tiana. Radio Tiana. Notícies. Esports. La futura reestructuració del primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana de cara a la pròxima temporada comença a prendre forma. Després que el tècnic de l'equip tianenc, Joan Casado, anuncés la setmana passada en declaracions a Ràdio Tiana la necessitat de a terme una renovació, alguns dels canvis ja han quedat definits. S'espera, doncs, que el Centre Cultural i Esportiu Tiana incorpori cares noves, amb l'objectiu de consolidar l'equip de cara a la temporada vinent i davant de possibles canvis que podria introduir la Federació Catalana de Futbol en la categoria territorial. Joan Casado ha explicat per on passa la reestructuració de l'equip. Seran tres que posem del juvenil, que aquest xarra de comptar amb, amb els tres, i després tres o quatre jugadors més que podran en, entrar de, de categories de fora, o sigui, de, de gent que està jugant fora i poder portar-los una altra vegada cap endintre. El tècnic de l'equip tianenc ha explicat que el motiu d'aquests nou fitxatges s'explica perquè el primer equip disposa l'actualitat de jugadors que no estan a l'alçada i en manca de compromís. D'aquesta manera es preveu comptar amb un nou porter i reforçar la part de darrere amb un lateral dretà i un altre escarrat, tots dos del juvenil. Aquestes dues noves incorporacions hauran de permetre solucionar un problema que ha estat una constant durant tota la temporada, que és una plantilla mal estructurada i amb pocs efectius a la part del darrere i que ha condemnat els tianencs a encaixar molts gols durant tota la temporada. També passaran a integrar el primer equip dos mig campistes. Un d'ells és Kiko Penya, que actualment juga en categories superiors i que ja havia format part del Centre Cultural i Esportiu Tiana. L'altre mig puja de l'equip juvenil. Per cert, que aquest cap de setmana l'equip juvenil s'ha programat matemàticament campió de Lligat del grup 23-7 de segona divisió territorial. D'altra banda, i pel que fa al partit que ha disputat aquest cap de setmana el primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana, els tianencs no han aconseguit superar el Pomar. Un empat a quatre gols va sentenciar un partit en què tots els equips van estar fluixos en defensa. Tot i això, encara que els homes de Joan Casado no s'han fet amb la victòria, han jugat millor les seves cartes que la primera volta quan el es va fer amb el 2-0 en el marcador. El centre cultural i esportiu Tiana continua a la part baixa de la taula, però fora de la zona de perill. El pròxim rival és el Llavaneres, a la part alta de la classificació. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 Entrevista Comprar els comerços de proximitat, mercats i petites botigues genera fins a un 70% menys de residus que fer-ho en un supermercat o en una gran superfície, segons revela un estudi elaborat per l'Agència Catalana de Consum i la Fundació per la Prevenció dels Residus i el Consum Responsable. I precisament per ampliar la informació sobre aquesta qüestió tenim a l'altra banda al telèfon al coordinador d'estudis d'aquesta entitat, Víctor Mitjans. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs com s'explica aquesta reducció de residus per comprar comerços de proximitat? Bé, més aviat, més que el fet abstracte de comprar en un comerç de proximitat comporti una reducció de residus, el que passa és que en el, en el comerç local el consumidor que, sigui, eh, que vulgui tenir un comportament més respectuós amb el medi ambient i prevenir la, la producció de residus té més eh, oferta. El que ens trobem és que moltes vegades són doncs, els supermercats simplement, eh, si volem, per exemple, en el cas del producte fred, si volem... Comprar-ne, eh, ens trobem que ja ve preenvasat. Aleshores, no tenim l'opció aquesta de, de fer la compra a granel sense utilitzar doncs, bosses de plàstic o safates de, de porexpant o altres elements doncs, que, que són molt més freqüents en supermercats que en, en comerç local. Entenem, doncs, que aquesta reducció de residus es deriva només dels envasos o hi entren en joc altres factors? Eh, sí, sí, sí, bàsicament eh, es deriva del, dels envasos en el cas dels productes de granel i després també eh, en el cas del comerç local mm, i en el cas de les begudes encara, eh, sobretot en, en, en pobles o en ciutats de, mitjana, de, de tamany mitjà ens trobem doncs, que encara hi ha oferta d'alguns productes de begudes com per exemple bitxí o cerveses o fins i tot el vi que es pot comprar granel Eh, doncs això, que es poden comprar o a granel o amb envàs eh, reutilitzable i això també comporta, evidentment, una, una reducció de residus. Si no m'equivoco, per fer aquest estudi, doncs veu analitzar la compra de 40 articles, 7 supermercats i un comerç de proximitat i perquè ens fem una idea, doncs, eh, esmentem alguns d'aquests articles que suposo que deuen ser el els d'usos més comuns i també, doncs, quines, dades, quines són les dades més destacades que em vau extreure d'aquesta comparació. Sí, bàsicament, a veure, el que vam estudiar van ser productes eh, frescos, productes preenvasats, eh, congelats i conserves i altres, altres tipus de productes. O sigui, bàsicament, alimentació i, i begudes, però després també alguns eh, productes com detergents, pastes de dents, altres productes d'ús comú. Aleshores, pel que fa a verdures i hortalisses, el que, el que vam detectar va ser doncs, que en la major part dels supermercats s'està tendint a abandonar la, la possibilitat de venda a, a granel. O sigui, de que el, el propi eh, comprador doncs, arriba al supermercat i, doncs, mira, jo ja en comptes d'agafar una safata amb tres pomes, doncs, m'interessa comprar doncs, no sé, un quilo i mig o bueno, com s'ha comprat tradicionalment. I aleshores hem vist que això... Uh, s'està tendint a, a, a suprimir també el que vam detectar en aquest cas és que hi ha uh, supermercats que encara mantenen doncs, l'oferta aquesta de compra a granel però que en canvi fan obligatori uh, l'ús d'una bossa de plàstic doncs, per, per posar l'etiqueta o um, tenen pràctiques que no faciliten que, que tot i tenir l'oferta granel el consumidor que vulgui reduir residus doncs ho pugui fer per exemple doncs allò eh, hi haurien estratègies que, que et permetrien doncs, mm, a, a reduir l'ús de bosses de plàstic en aquest cas, moltes vegades doncs, allò, quan tu intentes o quan hem intentat en aquest estudi anar a un supermercat i, i comprar sense fer servir bossa de plàstic, ens han dit no, no, no, és que la... la que, mm, excuses o arguments diversos no? doncs que si des de la direcció els hi diuen que s'ha de fer servir bolsa de pàstic, que si hi ha normatives de sanitat, que si a més a més s'ha de fer servir guants de pàstic per posar-te producte, o si una sèrie de d'arguments que no creiem que siguin eh, ni prou sòlids ni que garanteixin doncs, això la, la capacitat de comprar sense produir residus. Aleshores el que proposem també en aquest estudi és doncs, que el, els supermercats adoptin una sèrie de protocols per facilitar aquesta compra sense produir eh, residus. Per exemple, doncs això que s'adverteixi a tot el personal doncs, de que si algú vol comprar sense bossa es pugui fer i que es posi l'etiqueta directament doncs, sobre la poma o sobre la, la taronja o sobre el producte que es tracti, o que eh, es, es reorganitzin no, els supermercats de tal manera que el, el pesat es faci a caixa, amb la qual cosa doncs, també si el supermercat el que té és for de que algú... Doncs pesi un quilo i després posi dues taronges més, doncs que això no es pugui produir perquè el passat es, es faci a caixa. Aleshores, això és una de les conclusions que hem vist sobretot amb, amb verdures i hortalisses. En aquest context, ara que feies referència al tema de l'ús de les bosses de plàstic, jo crec que pràcticament molta gent doncs, té en ment que una gran cadena de supermercats fa relativament pocs mesos doncs va apostar precisament per no donar més bosses de plàstic i per fomentar precisament eh, un altre tipus de bosses que no, generen, que no són tan contaminants. No? Uh -huh. En aquest sentit suposo que és una, una notícia positiva, no? Sí, sí, sí. El que passa és que justament eh, fa una o dues setmanes aquesta mateixa cadena anunciava de que, que, bueno, que no que deixaria de, de cobrar la bossa de plàstic en determinats supermercats o que en reduiria molt l'import que estava cobrant fins ara. Uh, aleshores, això és una, és una mala notícia. El que demostra també és que aquí, amb aquestes iniciatives que han adoptat algunes cadenes comercials per reduir els residus, uh, tenen, o sigui, és, una, és una iniciativa que és unilateral. Aleshores, tenen por de que si ells l'adopten, el client se'n vagi a la competència. Uh -huh. I aquí això, uh, aquestes pors que tenen les empreses en emprendre iniciatives de prevenció de residus que poden incloure doncs, aquests, uh, aquest cobrament doncs, per bosses de plàstic, és important que l'administració la, sigui la que fa d'àrbitre i la que digui, doncs, a veure, posem-nos tots d'acord, tots els supermercats d'acord i fem-ho al mateix temps, perquè si no ens trobarem en aquestes situacions doncs, de, de desavantatges i de... Mm, de, de competència en un àmbit en el que no hi hauria de ser no? que és la prevenció de residus que al cap i a la fin acaba beneficiant socialment a, a tothom Aquí has fet una reflexió interessant que és eh, que aquestes grans cadenes que cost, aposten per la reducció de residus i de cobrar les bosses de plàstic doncs temen per perdre clients per tant, mm -hmm. interpreto pel que ens dius que no hi ha la complicitat del consumidor en aquest sentit Home, uh, clar, mm, el consumidor així en abstracte és molt, és molt difícil no, d'analitzar-ho, evidentment si hi ha consumidors doncs, que tot això ho entenen i, i han incorporat en els seus hàbits i de fet ha uh, fet aquestes cadenes doncs, uh, adoptin aquestes iniciatives encara que siguin tímides doncs, ha fet reflexionar bona part del consumidor. Sempre hi ha el consumidor que... Doncs que és molt reflectari en aquestes iniciatives o que no té la informació eh, adequada doncs com per entendre que això és un, és un benefici malgrat doncs, que perdi un punt de comoditat en el sentit de que li regalin una bossa. Um, però, però entenc que, que sí que és veritat que encara hi ha molta feina a fer en eh, doncs informar el consumidor del perquè aquestes aquestes iniciatives de totes formes també hi ha uh, una altra part de consumidors que, sense que hi hagi en uh, campanyes d'informacions, es queixen justament del que han ananaitat en aquest estudi. No? Que una altra de les conclusions és que del total de la compra que ens enduem a casa, del pes, de la compra que ens en a casa, donc més o menys un 5% són envasos. Òbviament aquests envasos acaben en el, omplint el, la galla o el covell d'escombraries de casa i això també ho percep el consumidor, no? que cada cop eh, produïm més i més residus i que això doncs, eh, també és una incomoditat per ell com a, com a consumidor. El... Sobretot en, clar, en, aquest, en, el, en els productes preenvasats, o són marques molt similars als que trobem en el comerç de proximitat que els que trobem a... Eh, en els supermercats, per tant, això no, no es produeix tant, aquest, aquest avantatge del comerç local. El que eh, això ens ha permès analitzar també és que hi ha molts productes preenvasats en el qual el, el comerç local no hi té eh, poder de decisió de com, com es venen, que presenten eh, sobreenvasat, o envasos superflus. Això què vol dir, doncs, per exemple, si tothom que visualitzi la la caixa de detergent doncs, sap que ben bé 10 centímetres està buida. Uh, aleshores, clar, això és un ús de materials que si s'ajustés més al disseny de l'envàs en el contingut real, doncs es podria, es podria reduir la quantitat de residus. O, per exemple, uh, el que són conserves, doncs moltes vegades ens trobem a una llauna de sardines que està a uh, dintre d'una caixa de cartró o el cas de la pasta de dents, no? doncs també el tub de pasta de dents sinta d'una caixa de cartró. Aquests són elements superfluos i que normalment són comuns als supermercats i a, i a comerç local perquè simplement és el productor el que té la capacitat d'incidir eh, davant de la, del disseny dels productes. Aleshores, aquesta és una altra de les conclusions de l'estudi, eh, que, que l'administració també hauria de treballar conjuntament amb les empreses per eh, animar-les a que adoptin estratègies d'ecodisseny en els seus productes, o sigui, de redissenyar els, els envasos per tal de que tinguin el menor ús de, de materials possible i, per tant, el, el menor impacte ambiental i també en aquest sentit d'aconseguir un menor impacte ambiental entren en jocs els envasos retornables que jo crec que tots tenim en ment d'anys ençà i que ara sembla doncs, que s'està primant, s'estan prioritzant molt els envasos d'un sol ús, no? Sí, aquesta és també una d'altres de les conclusions que, que hem extret de l'estudi de fet. Um, aproximadament el, el 70... perdó, el, el 40-50% del pes total de la... Del, dels residus que es produeixen en una, una borsa de la compra una compra estàndard eh, corresponen a envasos d'un sol de begudes aleshores això indica el, el, evidentment el pes que té aquesta, aquest tipus de productes en la producció de residus i també la importància que tindria doncs això, la reintroducció el tornar a adoptar els envasos reutilitzables, pensem doncs que eh, una ampolla de, del material que sigui Uh, normalment una ampolla de vidre, per exemple, es pot reutilitzar fins a 30 vegades i, i en canvi uh, doncs, o sigui, reduiríem com si diguéssim el... Comparem, per exemple, el vitxí, uh, que encara es troba vitxí reutilitzable amb vitxí d'un sol ús, una ampolla de vidre, mm. doncs si tu la reutilitzes 30 vegades, evidentment produeixes 30 vegades menys residus Uh, per obtenir el mateix producte, que són doncs, aquests 30 litres de bitxí que compraríem. No? Per tant, el, la reintroducció del, de l'embarra reutilitzable és evidentment una de les principals eines uh, per la prevenció de residus i més tenint en compte que cada cop uh, es consumeixen més begudes, aigua, refrescos, cerveses, cada cop el... El, el consum a domicilis està pujant molt en els últims anys. De fet, en els últims 10 anys doncs, segurament s'ha duplicat d'una manera conjunta entre aigües, cerveses i, i refrescos. Acabem amb aquesta reflexió, doncs, amb aquesta aposta, tornar a apostar, vaja, pels envasos retornables és una feina doncs, que, que costarà, no? Perquè sembla que ja hem perdut l'hàbit, però vaja si més no doncs cal tenir-ho present. Nosaltres de moment hem volgut parlar amb el coordinador d'estudis de la Fundació per la Provenció dels Residus i el Consum Responsable, Víctor Mitjans. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Deu ser fins la propera. Fins la propera. Ràdio Tiana, serveis informatius.